מזמור נ"א. למנצח, מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שווה. חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחפשעי. הרב כבסני מעווני, ומחטאתי טהרני. כפשעי אני עדה, וחטאתי נגדי תמיד. לך לבדך חטאתי. והרע בעיניך עשיתי. למען תצדק בדבריך, תזכה ושופטיך. הן בעוון חוללתי, ובחטא יחמתני עמי. הן אמת חפצת בטוחות, ובסתום חכמה תודיעני. תחטאני ואזוב ואתהר, תכבסני ומשלק עלבין. תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דיקיטה.